29. A labirintusban több száz rovar rohant a sötétben. Ellepték a folyosókat, a falakat, sziszegő, rikoltozó áradatként száguldottak, tudatában voltak annak, hogy a préda közel van, nagyon közel, hiszen hallani, érezni és hamarosan ízlelni lehet. A fekete vérszomja eszelős szörnyek mögött ott haladt az a lény, Amelyhez képest valamennyien törpének látszottak, ott lépkedett a dühös, bosszúra vágyó királynő, valamennyiük anyja. Sepphelyes, miközben megvizsgálta társa testének maradványait, hallotta a rovarfalka közelettét. Egy pillanatra mozdulatlan nádermet és oldalra billentett fejjel hallgatózni kezdett. Lexi meghallotta a zajokat, és megértette, hogy a szörnyek folyamatosan közelednek. Sepphelyes kihúzta magát, és a kijárat felé indult. Lex követte. Kiléptek a piramisból, és kettesével szedve a fokokat, elindultak lefelé a hosszú lépcsősoron. Lex agyára kezdett ráereszkedni a kimerültség vörösköde. A látása időnként elhomályosult, de a föld alatt kialakított tábor fényeit így is meglátta. A jelek szerint egy lélek sem tartózkodott a táborban. Lex beszívta a jeges levegőt, és egy pillanatra hátra nézett. Az őket üldöző horda még nem jutott ki a piramis kapuján. Az aknában. Amikor végre kijutottak a piramis előtti barlangcsarnokba, meglátták a tábort, vagyis azt, ami maradt belőle. A felszerelési tárgyak, a műszerek széttépve, összetörve hevertek, mint a őrült vandálok tomboltak volna a környéken. A jég bejáratánál Lex megtalálta Quinn fagyott hulláját. A jelek szerint a férfi keményen küzdött az életéért. Miközben sephelyes őrt állt, a nő gyorsan átkutatta a tábort, de egyetlen túlélőt sem talált. Az emberek meghaltak vagy eltűntek. A felszínre vezető akna ajában megtalálta azt a csörlőrendszert, amit Queen emberei a felszerelés lejuttatásának és a leletek felvitelének megkönnyítésére állítottak fel. Lex és a ragadozó csak ennek a berendezésnek a segítségével jutatott ki a föld alatti jeges pokolból. A nő körbenézett és észrevette egy nagyobb faládát. Lefeszítette a tetejét, de csak egy szögbelövő pisztoly talált benne. Felkapta a szerszámot, majd a ládát ráakasztotta a csörlőről lelógó kábelhorgára. A csörlő vezérlő paneljához lépett és megállapította, hogy a szerkezetet 4 tonnás ellensúlyra kalibrálták. Ez azt jelentette, hogy a kapcsoló elkattintása után a csörlő 4 tonna súlyt tudott felvonni az alagútban, méghozzá öt mérföldes óránkénti sebességgel. Lex úgy becsülte, hogy sephelyessel együtt fél tonnát sem nyomnak, így ilyen ellensúly alkalmazásával viszonylag gyorsan fel fognak jutni a felszínre. Inte sepphelyesnek, és a ládára mutatott. Beszállás! Abban a pillanatban, amikor a ragadozó megfordult, hogy beugorjon a ládába, az árnyékok közül rárontott egy behemót rovar. A lény farkának csonkja vadászvállához csapódott, a pengetarajok mélysebet hasítottak a hüllőbőrbe. Zöldes, foszforeszkáló vércseppek fröccsentek a láda oldalára. Lex felkapta a szögbelövőt és megfordult. A következő pillanatban egy kisebb termetű rovar jelent meg előtte. A nő rémülten hátrébb lépett, elvesztette az egyensúlyát és beleesett a ládába. A rovar utána kapott. Lex a hátára fordult, és a föléje hajoló a pofájába dugta a szerszám végét. – Most véged! – kiáltotta és meghúzta a ravaszt. A rovar hosszukás fejének hátsó része szilánkokra robbant. A lény ernyetten omlott a jégre. Néhány csepp savas vér a faládára hullott, a deszkák sisteregni kezdtek. Lex kinézett a ládából. Sepphelyes éppen akkor fejezett le egy rovart, és éppen akkor indított ellene újabb támadást a behemót. Agyarak és karmok villantak, ütésre lendült a farkcsónk. A ragadozó felemelte a kezét, és a behemót pofájába nyomott egy hajítókorongot, a seb mély volt, de nem halálos. Saffröccsen sebb helyes páncéljára. A behemót hátrébb lépett, de ismét felemelte karmos kezeit, és újra támadott. A rovar és a vadász összecsapott. Mindketten a jégre zuhantak, és halálos ölelésben birkózni kezdtek. Sepphelyes végül rugott egyet, a behemót a jégfalhoz csapódott. Lex kihasználta az alkalmat, és a láda felé húzta Szephejes-t. A behemót közben talpra állt, farkcsonkjával jókora szilánkokat vágott le a jégfalról. Dühött sziszegéssel a nő és a ragadozó felé vetette magát. Sepphelyes úgy döntött, folytatja a párviadalt. Felordított és szembefordult a fekete szörnyel. Lex már nem akart harcolni, csak a menekülésre tudott gondolni. Hátóról belekapaszkodott a ragadozó vállába, összeszedte minden erejét, és berántotta maga mellé helyest. Gyorsan kinyúlt, megnyomta a vezérlőpanelen az indítógombot, és előrelökte a gyorsítókart. Hanyat vágódott, a gerince a láda pereméhez ütődött. Sephelyes mellé zuhant. A láda meglepő sebességgel indult meg a jégalagút felső vége felé. A járat túl szűk volt, a láda mindkét széle hozzáért a jégfalhoz. Lex már csak azért imádkozott, hogy menet közben ne hújon darabokra. Ahogy közeledtek a felszínhez, felnézett. Először csak a nyílás fölött gomolygó felhőket látta, de azután megpillantotta az akna fölé állított csörlőrendszerhez tartozó három fémlábat, amely elzárta az utat a láda elől. Kapaszkodj! A láda valósággal kiröppent az aknából, beleütközött a háromlábú álványba. Az álvány szétesett, a fémrudak csörömpölve csúsztak le az aknában. A láda széthasadt, a deszkák követték a rudakat. Sepphelyes és Lex az üldözést követően a levegőbe emelkedett. A ragadozó magához szorította a nőt, hogy a saját testével védje meg az eséstől. A puha hóba zuhantak, néhányszor megpördültek és tovább csúsztak a jégen. Amikor a ragadozó eleresztette, Lex jó darabig mozdulatlanul feküdt. A jeges szél könyörtelenül cibálta elronyolódott ruháit, arcát lassan belepte a hó. A ragadozó felállt, a vállánt átongó vérzősebre ügyet sem vetve, Veszélyforrások után kutatva körbenézett. A bóveója bálnavadász telepet takaróként borította be a szürke hidegköd. Esett a hó, a magasban még mindig vadszelek tomboltak. A vadász az aknához ment és lenézett. Először semmit sem látott, de tisztá hallotta a lent nyüsgő fekete démonok rikoltozását. Pár másodperccel később megpillantotta a sima falakon felfelé mászó árnszerű lényeket. A rovarokat a királynő vezette. Az ősanya pokoli élére állt, hogy átjuttassa őket az emberek világába, karmait a jégfalba mélyeztve arra szólt felfelé. Gyermekei a farkába, a lábába kapaszkodtak, testét létrának használva közeledtek a felszínhez. Széles hátán a behemót utazott, amely szemnélküli fejét felfelé fordítva vadul vicsorgott. Amikor valahogy észrevette sepphelyest, Leugrott az anyja hátáról, és egyedül folytatta a mászást. Sepphelyes aktiválta a vállövegét, de a vörös céllézer csak egy másodpercre villant fel. A vadász megrázta a fejét, hörögve kinyitott egy panelt, és piszkálgatni kezdte a szerkezet belsejét. A művelet szerencsére csak egy-két másodpercig tartott. A plazmafegyver a célpont felé fordult. A halálos sugár behatolt az aknába, és szétrobbantotta az útjába kerülő első testet. A királynő eszelősen sziszegni kezdett, amikor egyik gyermekének szafatjai a fejére hullottak. Sephelyes fegyvere szikrázni kezdett. A vadász elhúzódott az akna közeléből, és dühött morgással ledobta a válláról a használhatatlanná vált löveget. Sérült páncéjaitól is megszabadult, csak a sisakja, a maszkja, az ágyék védője a csizmája és a melvértje maradt rajta. Az egész testét beborító, a testét megfelelő hőfokon tartó hálóruhával is valami gond lehetett, ez pedig azt jelentette, hogy komoly gondjai lehetnek, ha az antarktiszi körülmények között túlságosan lehűl a teste. A ragadozó még egy pillantást vetett az aknára, és gyorsan hátrébb húzódott. Tudta, hogy már csak pillanatok vannak hátra a robbanásig. Lex nem mozdult. A szél égette az arcát, a jeges hópelyhek apró lándzsákként szúrták a bőrét. Hirtelen egy erős kéz ragadta meg a gallériát. Valami a levegőbe emelte és talpra állította, olyan könnyedén, mint az ember egy kismacskát. Lassan magához tért, kinyitotta a szemét és felnézett az ismerős maszkra. – Tarts ki! – a ragadozó elektronikus hangon. Sepphelyes ölbe kapta a nőt és futásnak erett. Maga mögött hagyta az aknát, az elhagyott bálnavadász állomás felé tartott. A telep közepén a hóval borított épületek között megállt. Lex hátra nézett a vadász vérző válla fölött. A behemótróva éppen akkor mászott ki az aknából. A bestia sziszegve feléjük fordult, aztán a zöldes villanás elvakította lexet. Gyorsan lehunyta a szemét. Az aknából forróság csapott ki, a borzalmas forróság szétégette az aknában mászó rovarokat. A plazma hullám végigcsapott a behemóton, amelynek sikítani sem maradt ideje, mielőtt cefatokra robbant a teste. Ahogy a lökés hullám közeledett feléjük, sephelyes felgyorsított. Ennek ellenére nem menekülhettek, az energia kitörés a hóba taszította a vadászt és vele együtt a nőt is. Lex távolabb került sephelyestől. Néhány másodperccel később Lex feltápászkodott. Sephelyes féltérden állt, a vállából ömlött a zöldvér. A harmadik lökés hullám ismét a jégre fektette őket. A robbanás mindent párává változtatott a föld alatti barlangban. Iszonyatos jégtömeg olvadt meg, és vált légneművé, az aknából sűrű gőzoszlop csapott az ég irányába. A nyílás körül megolvadt a jég, a közelben álló épület a levegőbe emelkedett. A száz évesnél is öregebb házak úgy döltek össze, mint a kártyavár, a telep másodpercek alatt romhalmazzá változott. Az akna körül besüppett a föld. A kráter egyre szélesedett, az expedíció járművei, a mobil fúrótornyok, a telep egy része is a föld alá került, valami ellenállhatatlan erő mindent leszippantott arra a helyre, ahol az ősrégi piramis állt. Lex rémülten figyelte, ahogy a kráter pereme egyre közelebb jut hozzájuk. Amikor már arra gondolt, hogy ezúttal nem menekülhet, most utolérja a vég, ismét felrántotta a egy erős kéz. Sepphelyes futásnak erett és maga után húzta a nőt. Ő nem adta fel olyan könnyen, mint Lex, azzal sem törődött, hogy esélyük sem volt, makacsú ragaszkodott az élethez. Lex megbotlott. A lába alatt megmozdult a jég. Zuhanni kezdett. Abban a pillanatban, amikor átvillant az agyán, hogy több ezer tonna súlyú hó, jég és földfogságából sohasem menekülhet ki, valami iszonyatos erő megrántotta a karját. Mielőtt felfoghatta volna, hogy mi történik vele, sephelyes kiemelte a szakadékból, és felemelte a levegőbe, és egyszerűen áthajította az épen maradt jégtáblára. Lex magatehetetlenül elterült a hóban. A ragadozó a nőre nézett, majd lendületet vett és utána ugrott. Egy másodperccel később az a jégtömb is beomlott a kráterbe, ami addig állt.